Надяк був досить похмурий, коли згадати оту соук-чешме, в якій миють голови перед тим, як їх відрубати, і плаский камінь, на якому ті голови виставляють мов мовглечики для сушіння. Та султанша одразу перевела мову на інше, щоб князь не вловив у її словах ніяких погроз, від яких вона завжди була безмежно далека. «Чи вас гаразд утримують у нашій столиці?» – поспитала вона. «Дяка, ваша величність!» схитнув круглою головою князь. «Я знав ласку і від хана Кримського, ленника великого султана, і обдарований датком у вашій приславній столиці, де маю свій двір, своїх вірних людей і помічників, і все потрібне для підтримки мого майстату». «Мені сказано, що ви проситеся в службу до великого султана». «Так, моя султанша». «Хіба вважаєте, що султан має замало вірних слуг?» Вишневецький знов стріпнувся, випнув груди Але не таких, як я, ваша величність Можете пояснити, поцікавилася вона Мене високо ставлять і сам король польський Зигмунд Август І цар московський Іван, ваша величність Чи ж цього досить, щоб стати перед великим падишахом? А ще я маю те, чого немає нині ніхто, моя султаншо Що ж має таке світлий князь? «Маю всю Україну в цій руці!» І він тріпнув правицею. І Роксолана зауважила, що рука в його кунтуша обнизаний на кінці великими перлами, ніби в жінки. «Здається мені, ця рука порожня тим часом», – сміхнулася султанша. «Але вона вміє тримати меч!» «Що ж то за меч, що його злякатися може ціла земля?» «Ваша величність!» меч? У вірній руці. Султан Сулейман мав би давно вже забрати всю українську землю в своє володіння, щоб не лежала вона пустошньою, але не робить цього. Чому? Усі питають, а ніхто не може відповісти. Тоді скажу я. Султан не бере моєї землі, бо немає чоловіка, який сповняв би там його волю. А таким чоловіком можу стати я. Димитр Корибут, князь Викшневецький. «Діксі!» – я сказав. Ясновельможний Волоцюга виказував ще й свою латинську освіченість, мов хизуючись перед султаншою і натякуєчи на її занадто просте, як для її нинішнього неймовірного становища, походження. Ясна річ, вона могла б належно відповісти на ту куцу князівську освіченість, але не цим була заклопотана цієї миті. Вжахнулася збігові думок своїх, і цього зайде, майже повторених ним у словах, які ще недавно мовилися між нею і Гасаном. Тому мир самими очима спитала вірного свого Гасан, Агу. Невже передав князеві її думки, прикликавши того до Стамбула? Той так само очима безмовно відповів «ні», не казав нічого нікому. А цього не кликано, не приманювано, сам прибіг, як бездомний пес». Та це не заспокоїло Роксолану. Мабуть, є речі, про які заборонено думати, бо подумаєш, ти прийде до цього і хтось інший. Жорстоке життя навчило її нікому не вірити, навіть Богові, хоч до цього привчина була від народження. Люди гинуть найчастіше не через слабість, не за браком сил, а через надмірну довірливість. Вона вчинила непростимий гріх, довіривши ті небезпечно вогнепальні думки про свою землю навіть самій собі. І ось розплата. Вони вже перестали бути її власністю. Право на них заявляє цей Зайда. Хотіла все ж виказувати найвищу справедливість навіть до такого чоловіка, тому ледь помітним порухом показала Євнухам, щоб підвели князя з колін і поставили перед нею як рівного. Вишневецький витлумачив це як заохочення і став розправлятися і пендючитися в межах дозволеної дужими його стражами свободи. А Роксолана з безнадійною цікавістю, змішаною зі страхом, розглядала цей загрозливий примірник людської породи, який зовні міг видаватися мало недосконалим, хоч у душі в нього клубочилася пітьма майже пекельна. Такими пройди світами наповнені нині лебонь усі землі. Коли в них є ще сякі такі здібності, тоді вони можуть прославитися і навіть замахуються на те, щоб зрівнятися з геніями і титанами,